Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh Soalan pada surah At-Tur ayat 19 semuka surat 524 Yang bergaris itu uh, Pada bacaan Mat wajib mutasil dibaca 245 Dan jika wassalamat badal dua harakat dikewakar Betul tak? Baik begini jika dibaca wasal, wasal artinya baca terus atau baca sambung. Bezakan di antara Hamzah wasal dengan bacaan wasal. Jika dia baca wasal, sambung atau terus, hukum mat wajib mutasil bertemu mat asli atau huruf mat yaitu ya dengan Hamzah dalam satu kalimah. Dibaca dengan lima harakat atau empat atau lima. Saya, saya, saya tidak menggunakan dua empat lima, ya. saya menggunakan empat lima. Dan jika wasal ialah emak badal dua harakat. Jika wasal bukan emak badal, sebab ejaan asal itu ialah Hamzah dua Alif dua di atas an. Maknanya jika waqaf waqof manaiwat dua harakat. Hani e eh, begitu. Jika dibaca wasal. Tanduin baris dari atas bertemu dengan b. Sebab itu ada mem kecil hukum iqlab berlaku. Wasrabu hani ambi ma begitu. Hani ambi ma iqlab pada bacaan wasal kesini ya. Wasal wasal pada ayat yang lain. Kalau wasal pada ayatnya mat wajib mutasil. Kemudian an itu diwakafkan dengan bunyi a hukum mengawat dibaca dengan dua harakat. Jika dia baca wasal. An itulah baris dua di atas. Bertemu dengan bak. Hukum iqlab. Iqlab artinya suara berubah atau tukar bacaan menjadi memeringan. Dengung duha rakat. Hani'a bima. Waqaf. Hani'a dua rakat ma'iwan. Baca wasal. Iqlab. Baca pada kalimahnya. Mat wajib mutasir. Mudah-mudahan berizki pencurahan. Mohon asingkan antara soalan dan gambar wallahu alam